Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi u manu ala ma ba'd uvažana braćo poštovane sestre assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu I dalje o imanu uspominjemo hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji tretila ovu najvažniju temu temelju temu o osnovama vjere, a naravno hadise su zabilježeni i prenašeni u djema najvr dostojnijim zbirkama hadisa, to su Bukharine i Muslimama zbirka hadisa. Nareduje hadis od Ebu Hureyre radiju Allahu ta'ala anhu, u kojem Rasulullah alaihissalatu wasalam kaže inna Allahe za li an ummeti ma haddetet bihi biha bihi ne enfusuha ma lam ta'alam avta tekelem Rasulullah alaihissalatu wasalam veli zaista je uzvišeni Allah ženšanohu prejašao ili oprostio meni ili zbog mene mome ummetu sve ono što čovjek razmišla u sebi na šta ga duša nagovara ili što mu govori unutrašnji dio njegovog bića sve dok ne uradi ili dok ne progovori naravno ovdje ovo je hadis Rasulullah s.a.w. koji govori o važnosti i vrijednosti Ovoga, ovoga umeta. Po važnosti je ovoga ometa kot dozvišeno od Allaha Žlašahu. I zato kaže Resulullah sur Allahahi Seratov se inna Allah te li an ummeti. Allah Žšanhu je meni preješao e, za moj ummet, sve ono, što se događa u unutrašnosti čovjeka od različitih misli i razmišljanja sve dok moj umet ili pojedinci ili kao zajednica ne progovore ili ne urade pa makar to što im pada na um i na pamet bilo nešto što je zabranjeno odnosno nedozvoljeno u stvari to je, to je dakle prije svega misli se na zabranjene, za, na zabranjene stvari. Obračunavati se e, obračunavati se odnosno da čovjek e, preispituje sebe ono š, sa, o, o, u smislu onoga što se događa u njegovim mislima i što mu pada na pamet, to je nešto što prevazilaze naše mogućnosti razvazilazi našu mogućnosti. I to je ono čime je Uzvišeni Allah dž.šanuo bio zadužio priješnje narode. Priješnje narodi su bili zaduženi sa ovim vidom obračuna ili samo obračunavanja. I zato Uzvišeni Allah dž.šanuo u zadnjim ajetima sure El-Bekare kaže: "Lillahi ma fi's-samawati ovo veoma vrijedni ajeti i zbog toga su oni po planu i programu u našim medresama da ih e, naše softe moraju nučiti na pamet u prvom razredu medrese zbog važnosti ovih ajeta. Jer je poslanik osselam, rekao o ovim ajetima, posebno zadnja dva ajeta, da su otvorena posebna nebeska vrata Kada je Džibril krenuo i pošao da ih donese Rasulullahu s.a.v. i da mu ih objali. posebno nebeska vrata. I poslanik s.a.v. šta veli, veli da ko ih prouči u toku dana ili u toku noći, ovi ajeti će mu biti dovoljni. Ovi ajeti će mu biti dovoljni od čega? Od svakoga zla. I zato je sunnet i lijepo i bogovano i preporučeno i propisano i temeljeno da se ovi ajeti posebno zadnja dva ajeta uče svakodnevno i u toku dana i u toku i u toku noći. Naravno iskreno i pomogućnost i sa razumijevanjem da bi ovi ajeti dali efekt o kojem govori Rasulullah Muhammed sallallahu Obrati pažnju na značenje. Uzvišeni Allah ješanu kaže Allah je ono što je i na nebesima i na zemlji a ako vi budete nešto ispoljavali dakle svojih, svojih duša ili krili u sebi krili u sebi u svojim dušama od razmišljanja i onoga što što pada čovjeku na um juhasibkum bihilla Allah ješanu uće Zbog svega toga vas svešće račun odnosno obračun prema vama. Ili odgovaraćete kod Allaha dželle šane. Onoga što izbogonoga što ispoljavate svojim jezicima i zbog onoga što skrivate u svojim dušama što vam pada, što vam pada na pamet. Ovo je dakle taj teret koji je uzvišeni Allah dželle šane bio teretio priješnje priješnje narode. فَيَغْفِرُ لِي مَيَّشَ Pači Allah ho prostiti kome budehtiu وَيُعَذِّبُ مَيَّشَ A kaznite koga budehtiu وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ A uzvišani Allah subhanahu wa ta'ala je zaista svemoguć Medutim ovaj ayat je iz Allah ho ve zeshanahu milosti derogiran On je derogiran Kako stoju hadisu kod imama muslima od Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu da kada je ovaj jajet objavnen ashabima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam kada su ga oni čuli i za ono što ispoljavate i za ono što, ono što krijeti u svojim dušama odgovaracite kud uzvišanog allaha želšanohu oni su došli kod Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam palo. palo im je ovo veoma teško palo pa su došli i pali su na kolena pali su na kolena ispred Rasulullaha sallallahu alaihu sarafisu o Allaho poslaniće. Mi smo zaduženi mnogobrojnim djelima koja možemo da ispoštujemo i možemo da ih podnesemo i možemo da ih iznesemo kao što su post, kao što je namaz, kao što je borba na Božjem putu, udjelivanje sadaka, e, udjelivanje sadake, ali kaže objavljen ovaj ajet kojeg nismo u stanju da isprakticiramo i da sprovedemo. Jer je to nešto što mi ne možemo da iskontroliramo. Šeitan ubacuje svakome od nas raznorazne razne misli, ružne misli, misli koje, za koje e, voljeli bismo da nam se dogodi bilo šta da propadnemo da da, da budemo uništeni nego da progovorimo to što nam ponekad padne na pamet a onda im je poslanih s.a.v. rekao želite li to vi da kažete ono što su rekli oni kojima je data knjiga prije vas a to su jevreji i kršćani želite li vi to da kažete se mi'na wa asayna čuli smo ali, ali ovaj, kršimo ropis nećemo da se pokorimo i, i ne nepokorni smo. Naprotiv recite čuli smo i pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš, tebi se vraćamo. Šta su ashabi Resulullah salallahu alejhi ve selam rekli nakon što im je poslanik alejhi salatu vesselam dao usmirnicu? Oni su odmah rekli se me'ana wa Čuli smo gospodaru i pokoravamo se. Čuli smo i pokoravamo se. Bez obzira što je teško i što prelazi naše kapacitete i mogućnosti, mi čujemo i pokoravamo se. Mi se nikako nećemo poistovjetiti sa onima koji su rekli čujemo i nepokorni smo, ne daj Bože. Pa kada su ovaj izrazili pokornost jezicima, kada su izrazili pokornost jezicima, Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je odmah poslije toga objavio te njihove riječi. U narednom ajetu. Uh, I zabilježio i ovjekovječio to njihovo sjedorčenje i njihovu vjeru. Pa kaže uzvišeni Allah šanohu. Poslanik vjeruje, u prevodu značaj na bosanskoj jizku, poslanik vjeruje ono što mu se objavljuje od gospodara njegova. I vjernici. I vjernici. Ga, ga. svaki od njih vjeruje u Allaha u njegove meleke u njegove knjige u njegove poslanike i kažu ne pravimo nikakvu razliku između Allahovi i poslanika posebnost je odlika umeta Muhamada salallahu alaihi wasalam muslimana jeste da vjeruju u sve poslanike bez ikakve razlike među njima to samo muslimani imaju kao karakteristiku i kao posebnost I oni su rekli Čuli smo i pokorili smo se gospodaru, oprosti nam tebi se mi vraćamo. Kada su, kada su ovaj rekli, kada su se pokorili kada su pokazali, pokazali iskrenost i odanost onda uzvišeni Allah smanotara lakšava. I objavnuje ajet, to je zadnji ajet to suri ir bakar koji derogira ono prethodno, dakle a to jeste da čovjek bude kažnjavan i za one misli koje mu padnu na pamet, misli na određene grijehe i e, nešto što nije u redu, niti je dozvoljeno, niti je propisano, a iako to ne izgovori svojim jezikom i ne, ne izrazi, pa makar, i iako to dakle ovaj ne uradi onda uzvišeni Allah Shanuhu je objavio ko je la yukellifu Allah nafsan illa wasaaha Allah džashanuhu uh, ne opterećuje ni dušu ni jednog čovjeka van njegovih mogućnosti laha ma kasabat 'aleiha maktasabat Ono što zaradi od dobrih djelevi, što učini od dobrih djela, to mu pripada i to će se zapisati, to će mu pripasti, nagrad za to. A također svakom čovjeku će biti zapisan svaki grijeh koji učini i odgovarat za to. Oni govore, vjernici govore, Rabbena, gospodar naš, la tu ahivna inne sina u ahbana, pazi ovo, ovo su A je ti, ovo, ovo je do okaz u cijeloj ovoj priči. Gospodar naš, nemoj nas kazniti za ono što zaboravimo i zaborava, učinimo i i pogriješimo. Nenamjerno radimo. Ahtoana. Uzvišen je Allah Ješanu mu je rekao, kad se oshabi ovo rekli, uzvišen je rekao, naam, opraštam vas, opraštam vam. Oprostit vam o umete Muhamada sallallahu aleyhi wa sallam uprošteno je sve ono što uradite i zaborava i nenamjerno greško nećete zato to odgovarati robbena zatim do vas sahaba i dova uh, kojom su muslimani, moli Allah subhanahu wa ta'la koje je Allah šanom u i primio gospodaru naš nemoj nas opteretiti teretom i po koje si bio propisao onima koji su bili prije nas. Pa je uzvišan Jalašan rekao da neću vas opteretiti e, i neću vam e, propisati teret koji je bio propisan priješnjim, dakle, ovaj narodima. Jedan, mnogobrojne su teškoće bile propisane i teški propisi priješnjim narodima, Uh, jedan od tih propisa jeste i to da su bili šta? Odgovorni čak i za misli koje su se dakle ovaj, uh, vrtele glavo, uh, u njihovoj glavi ili uh, u, njihovom, u njihovom srcu. Također uh, od stvari koje su bile propisane priješnji dakle ovaj, uh, narodima jeste i to da nisu mogli da odplone znači koja bi im pala na njihovu odjeću ne možeš da je opereš čime god da je pereš nije je isprano tako je bilo propisano pa je onda uzvišeni Allah subhanahu nego moraš da podciješ pa šta je dio odjeći da baciš takav je bio propis priješnim narodima pa onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Allahu kšao umetu Muhameda sallallahu alejhi ve Od poteškoća jeste i to da su oni svaki namaz morali da klanjaju u džamijama, u mesadžidima. Van mesadžida nije im bio dozvoren namaz. Pa je uzvišen je Allah dželenešanuh u ovom umetu cijelu zemarsku kuglu učinio šta? Mesadžidom Allahu Ekber. Cijela zemlja, cijela zemarska kugla je za tebe mesadžid. Mjesto gdje možeš sreći da učiniš Allah dželenešanuh i da klanjaš e da plañas da dakle, ovaj namaz. Gospodaru naš nemoj nas okteretiti nečim što mi ne možemo da podnesemo teretima, neću. Prihvatio sam vam do. Ugabljena vam je i primljena vam je e dova. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gospodaru nemoj nas također ovaj natovariti uh, nečim zašto mi nemamo snage. pa je džezelše Allah subhanahu rakao naam, prihvatam tu dobu prihvatam tu dobu zatim ashabi muslimani su rekli waafu anna oprosti nam pređi preko naših grijeha lagu lena izbriši naše grijehe Pokri naše grijehe warhamna ismiluj nam se ti si naš zaštitnik fansurna pomozi nas Pa nas pomozi ali povom kafirina protiv nabjerničkog naroda protiv tvojih i naših neprijatelja uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala je oaj rekao n'am primio je ta do da u redu prihvaćeno vam je to što tražite prihvatanom je to što tražite. Uh, A poslanik alejhiselam je to rekao takođe inna allaha wada an ummati, znači Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj uh, skinuo teret moga ummeta za sve ono što urade greškom iz zaborava ili na šta budu prisiljeni. Onastukru alayhi. Sve ono što urade iz sve ono što urade uh, iz uh, prisile. Vidite li, vraćo moja, koliko je uh, kolika je važnost ovi hajeta? Ovi hajeti su izuzetno važni i zbog toga su došli hadisi poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam koji govore o njihovoj vrijednosti. I treba ih učiti svako, svako dnevno, dakle ujutru, ujutru i najveće u toku dana i u toku noći i oni su zaštita od svakoga zaštita od uh, svakoga, svakoga zla. <clears throat> uh, čak, kada čovjek čovjeku ovaj dođu ružne misli koje čiji je izvor šejtan šejtan koji ubacuje vezvesu u srca ljudi i u prsa ljudi pa to vjernik prezre i i i zamrzi i odbaci i odbije imaće nagradu kod učenog od Allaha subhanahu wa ta'ala došli su ljudi kod poslanika sallallahu alayhi wa sallam i pitali su ga والله يا رسول se nekada kola u našim glavama, u našim ovaj, srcima, mozgovima i mislima, nešto što niko od nas ne bi se usudio da progovori, da izrazi i da ispoli. Pa onda je poslanik s.a.v. ali se rekao – O kad uđete muhu? Ili vam se to dogodilo? Znači to vam se dogodilo? Šta znači to vam se dogodilo? Uh, dogodilo vam se da prezirajte to što te, te ružne misli kaže jeste ovo lahoposlaniče kaže da je sari iman to je čisti, ispravni, iskreni iman šta je ispravni, iskreni iman? da li je ispravni, iskreni iman da ti dolazete te ružne misli? ne, nije to znak ispravnosti, ispravnosti imana nego je znak ispravnosti i čvrstine I čistoće imana da mrziš te misli da ih izraziš kao što su to učinili ashabi poslanika Muhammeda Muhammed sallallahu sellem alejhi vesallam uh, izbog toga uh, uzvišeni Allah dž.š.anuhu govorom je nazvao u uh, Kur'anu i u sunnetu poslanika sallallahu alejhi vesallam samo ono što čovjek progovori Izrazi, dakle, nije dovoljno da čovje kaže ja sam ubijeđen ili da, da, da smatra da, svojim srcem ubijeđen da je neko ispravan i iskren e, ili neispravan i tako dalje a da to ne izrazi svojim jezikom nije dozvoljeno, nije dovoljno potreban je, dakle, potreban je, potreban je govor e, izba, zato u tom smislu Uh, je imam Bukhari rahimehullah taala kada je spomenuo ovaj hadis poslanika Muhameda sallallahu alayhi wasallam spomenuo mnogobrojne mesele mnogobrojne mesele i mnogobrojna pitanja naučna koja se tiču šta uh, oni postupaka koji je čovjek uradi ili iz zaborava ili ovaj uh, grješko ili ih uradi pod prisilom ili ih uradi u nesvjesnom stanju, u pijenom stanju, ili ih pak, ovaj, uh, ili, uh, pak ih uradi uh, u ljutnji odnosno srcbji uh, velikoj ljutnji i velikoj velikoj dakle ovaj uh, srcbji. Time imam Buhari rahimehullah taala hoće da nam kaže šta da čovjek nije odgovoran šta god da uradi, šta god da uradi u ovakvom, u ovakvom, ovaj, uh, u ovakvom stanju. Dakle, ako u uh, iz zaborava ili greškom ili ovaj, uh, pod prisilom razvede svoju ženu, uh, onda taj razvod braka neće se šerijatski tretirati, neće se uopće, šta, ovaj uh, računati. Zbog čega? Zbog toga što uzvišeni što poslanik sallallahu alejhi kaže inna Allaha wada'a ummati, uzvišeni Allah subhanahu je uh, skinuo odgovornost samoga ummeta ako nešto uradi iz greške, iz Zagorava ili pod prisilom. Ako čovjek, dakle, pogriješi, kao što je pogriješio, onaj vjernik i mumin, koji se pokajao, Allahu subhanahu wa ta'ala, u pustinji, e, i od radosti e, uskliknuo, nakon što je našao devu poznata priča, e, hadis je od Enes ibn Malika, ibn Mes'uda također u Sahihajnu, pa je rekao, gospodaru moj, Ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Astagfirullah. Što je poslanih elisa sa rekao: "Ahta oh, ani šiddetul farah." Kaže pogriješio je zbog velike radosti, zbog velike radosti. Ove riječi kada bi čovjek rekao svijesno, sa svojim izborom bez prisile, ovaj ciljano, namjerno u svjesnom stanju izašao bi iz vjere. To je nevjerstvo. Međutim Ovaj čovjek nije izašio iz njera zbog čega? Zbog toga što je to uradio iz greške. Zbog toga što je to uradio e, iz greške. Ili neko uradi pod prisilom, čovjek bude prisilen kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam doživio sa svojim ashabima. u mekanskom periodu da su e, neke njegove e, pripadnike ili pristalici ili sjedbenike prve ljude koji su krenuli ovaj sa njim na, na put istine prisiravali su i mučili su i maltretirali su ih samo da zanegiraju da izgovori riječi kufra nevjerstva jer da nešto kažu ružno od poslaniku sallallahu alejhi ve selle pa su ovaj neki ashabi podlegli pod tim pritiskom. I na zbog da poslanik sallallahu alejhi ve selle bi pitali su euh pitali su Dali smo pogriješeni a poslanik alaihi salatu vesselamu je ovaj uh, upitao u kakvom je stanju bilo vaše srce tada kaže mukma imnun bil iman smirano uz iman i sigurno ovaj u imanuju vjeri ali zbog prisile smo to ovaj uradili onda je uzvišeni Allah subhanahu wa ta taala rekao odnosno objavio ajetu kojima kaže men kefara billahi Uh, ila men okreh i cvlbu bil iman onaj ko uh, izraz nevjerstvo osim ko ovaj bude prisilen a njegovo srce je bilo tvrsto čvrsto, čvrsto uh, u imanu dakle ovu kategoriju je uzvišeni Allah subhanahu wa taala uh, uzvišeni Allah subhanahu wa taala uh, izuzev također u pijenom stanju čovjek nije odgovoran za ono a što uradi ako kaže svoje žene ti si otpuštena i tako dalje dakle to šerijat neće za ozbiljno ovaj uzeti jer je spomenje ovdje imam Buhari slučaj Hamze radhiyallahu taala anhu i ali je Alije kaže da je Hamza se napio jedne prilike naravno to u periodu tre nego da bude zabranjeno konzumiranje alkohola. Jer mi znate, u jednostavnom hadisima u sahihu stoji da su neki ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ovaj učesovali u bitci na Uhudu i preselili su kao šehidi, ubijeni su, a kaže u svojim utrobama su imali alkohola. U svojim utrobama su imali alkohola, što znači da su da su pili alkohol dana a ujutru a poslije su ubijeni na Božijem putu i taj alkohol su dakle u takvom stanju su ovaj, otešli kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To dakle to je bio period kada alkohol nije bio zabranjen. I u tom uh, vaktu je Hamza radi Allahu ta'ala anhu se ovaj opio i rasporio je dvije deve ali je radi Allahu ta'ala anhu uh, pa kada su mu prigovorili on je rekao rekao je šta ćete vi svi ste vi robovi moga oca rekao je poslaniku ali radijallahu ta'ala on rekao je dakle, i poslanik sallallahu alejhi wasallam odgovorije nije šta ovaj, eh, kazni os zbog toga nije mu eh, nije mu računao te riječi nije mu računao te riječi jer je on dakle bio u pijenom stanju dakle uopće nije bio ovaj svjestan jer čovjek koji je pod djelstom alkohola on je isto kao luđak maloumnik konaj koji nema dakve svijesti nema svijesti i ne zna, ne zna šta radi ili ima ima ovaj status status djeteta ovdje je veoma važna stvar da napravimo razliku da ako čovjek uradi učin neki grije koji je Allah ovo subhanahu wa ta'ala pravo pogreši iz greške Uh, učini, učini dakle ovaj uh, nešto tada neće biti odgovora kod Allah subhanahu neće snositi posljedice međutim ako čovjek uradi iz greške nanese neku štetu pa uđe u hak stvorenjima tada će sn snositi dakle ovaj posljedice greška i šteta i šteta koja je izazvana greškom uh, Mora se ovaj mora se poseliti ovaj snositi, pa makar čovjek to nenamjerno radi. A to jeste slučaj kao kada čovjek, neka daj bože, nenamjerno oduzme nekome život. Oduzme nekome život, kao što je događalo primar radi koristez oružje, pa je možda i neka šala, pa uperi tako dalje. Ovaj i neka daj bože oduzme nekome, nekome život. To oboje za njega krvna odnena, ja naježani se htio. Tu nema nisi se tu moraš što tu da ovaj snosiš. Šte tu moraš da snosiš i krvarena je u tom slučaju obavezna. Krvarena je u tom slučaju obavezna. zato je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam zabranio da se e, prazno oružje uperi prema bilo kome, prema bratu muslimanu. Pa prazne, prazne, pa zakočene, ne zakočene, zakočeno, prazno, neprazno, ne usmjeravaj ga ne upravlja ga prema nikome. Jer kaže poslanik a.s.s. Nikada ne znaš kad će šeitan da opali. Dakle, nekad čovjek neće sam, međutim šeitan će opaliti. Direktno on ili preko tebe ili preko tvoga prsta, to samo Allah s.w.t. zna, ali nemoj, zato preventiva. Preventiva je jako, dakle, bitna. I ovdje je u ovom slučaju mnogo važno, dakle, ovaj stvar, da kada nečiji hak povridiš, Allah subhanahu wa ta'ala, kada njegov, uđeš u njegov hak, On oprašta te ubom. On oprašta te ubom. Ili ako greškom uradiš ili zaborava uh, ili ovaj po prisilom, Allah subhanahu wa ta'ala uh, neće, neće, uh, neće te ovaj kaznati. Nećeš odgovarati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali, ako povridiš tuđi hak, hak stvorenja, Onda nemaš opravdanja, moraš da snosiš posredice, ne možeš. Primjera radi da kaži, ja sam to iz greške, iz greške ili greškom, ili sam iz zaborava, ili sam pod prisilom. Neko me tjerao pod prisilom da, to bi jari mi daje Bože, ranim ili ubijem nekoga, ne možeš pod prisilom da ubiješ, ne smiješ. Ne smiješ. Ne, ne smiješ, dakle, ni pod prisilom nekome da oduzmeš, da oduzmeš, dakle, ovaj život, jer ništa tvoj život, pa makar, uh, ta prisila prouzrokovala i, i o, gubljenje tvoga života nemaš pravo da smeješ tuđi život opisati zašto zato što tvoj život nije redni od života onoga koma si bio poznat sam na ova prisilan ovaj usmrtiš jer ne postoji laga koja će izmjeriti pa da kaže ej o život ovog je pričaj preci dakle ovako. Ova je ugledni, ovaj, ne. Muslimani su kada upita kada su kada je u pitanju vrijednost života svi isti. Svi isti, onaj najugledni i onaj koji je u zadnjem safu i u zadnjem sloju društva. I muški i ženski i mali i veliki svi su dakle na istoj na istoj dakle ovaj درجه. Zato je jako bitno ovdje da napravimo da napravimo a, ovaj raz naravno ovaj hadis kao što vidite, vraci i sestre, je velika blagodat uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala prema nama i naravno uzvišen je Allah žešanohu prema nama, postupa i odnosi se prema nama shodno svojoj dobroti a ne shodno svojoj pravdi ovo je veoma važno znam dakle je Allah subhanahu wa ta'ala prema svojim robovima postupa shodno svojoj dobroti a ne postupa prema nama s'hodno svoje pravdi. Jer kada bi po pravdi prema nama postupao, kažem zvišeni Allah žišanuhu, Ulev je akhidu Allaho žišenja, nasi, ko dhulmi ala vahriha min tabi. Kada bi Allah kažnjavao ljude za sve što rade od grija, ne bi na zemlji ni nijedno živobijtje ostavio. To Allah žišanuhu pravda zahtjeva. Dakle, ljudi zaslužuju da i Allah žišanuhu ništi zaslužuju po njegovoj pravdi, ali Allah subhanahu wa ta ta'la je dobar prema svojim robovima, mnogo više nego što mi zaslužujemo prema nama i zato prema nama postupa bi Bifadlihi shodno svojoj dobroti, shodno svojoj plemenitosti. I u tom smislu, uzvišan je Allah Žešanuhu nas je ovdje počasti ovaj umet i rasteretio nas je da ovaj e, da odgovaramo za ono što nam prođe kroz glavu od raznih ružnih misli, pomisli ili ovaj nakana i namjera e, koji nas podstiču na nešto što je neispravno, nešto što je e, što je grije. U tom smislu e, uzvišeni Allahu zaslužuje da mu uvijek zahvaljujemo i da ga veličamo na ovoj velikoj dobroti i na ovoj veličanstvenoj vjeri koju nam je on Subhanahu wa ta'ara objavio iz dobrote prema nama a ne zbog toga što to njemu treba a, i ne zbog toga što mi njemu trebamo da bismo ga pomogli jer je Allah Žešano neovisan, njegovo lično svojstvo jeste neovisnost a naše lično svojstvo jeste ovisnost. I zbog toga On subhanahu wa ta'la kaže Ya i uhan naso entom u fukarao ila Allah Allahu al ganiju al hamid O ludi vi ste potrebni Allah'a žašanuhu a On je, djel'o ala, neovisan i On je, subhanahu wa ta'la, hovalan. Neka je hovala Allah'a, djel'o ala, na početku i na kraju. Neka su najlepši blagosov i salam Rasulullah Muhammad s.a.w. a njegovog prvodica oshaabe. Assalamu alaikum wa rahkullahi da'la. U barakatim.